Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise siguran La Europa FM Doamnelor și domnilor procurorii D.I.C.O.T. au reținut un fost ofițer superior al Serviciului Român de Informații în dosarul privind spionarea și compromiterea șefei DNA Codruța Chiovesi Ceea ce începuse așadar ca o amenințare externă, cu mosad, cu spionaj, cu chestii grave, pare să se apropie tot mai mult de Dâmbovița și de ciudata luptă dată aici la noi în jurul DNA-ului. Nu știm despre acest ofițer SRI decât că el este un expert în terorism și spațiu arab și că procurorii l-au prins acum câțiva ani protejând niște rețele de arabi care făceau... Evaziune fiscală ce altceva aici la noi în România. Omul lua adică șpagă ca să le spună lor de la fisc să-i lase pe arabi în pace că sunt sursele SRI și na, asta e. Adevărata problemă cu ofițerul ăsta sri îl cheamă Daniel Dragomir și găsiți faptele lui de arme pe site-ul DNA-ului, dacă vă interesează. Adevărata problemă cu el este că nu-mi dau seama câtă șpaga a putut să ia astfel încât să-și permită să plătească firmaia israeliană Black Cube. Din ce am auzit o astfel de operațiune, să știți, costă sute de mii de euro, dacă nu chiar peste un milion. Și este normal să ne întrebăm dacă nu cumva ofițerul ăsta n-a fost decât un intermediar aflat în misiune. În slujba? Cui vine imediat următoarea întrebare logica SRI-ului? Eu sper că nu. Ar fi prea grav ca sri să dorească să compromită DNA-ul sau pe și deși, dacă vă mai amintiți, după ce procurorii i-au prins pe cei doi izraelieni, firma aia, Black Cube, a comunicat oficial că misiunea ei pe teritoriul României era autorizată, adică era aprobată de o autoritate din România, iar noi n-am crezut iotă. În plus, de vă câteva zile, poate chiar de v-o câteva săptămâni, nu știu că a fost vară și am fost plecat, presa tot comentează un presupus război între DNA și SRI, ca se pare de faptul că DNA-ul a avut îndrăzneala să intre în fondurile operative ale Serviciului Secret al Ministerului de Internet, fonduri care devenisele se pare un fel de pușculiță secretizată a unor politruși precum Gabriel Oprea. În timpul ăsta, pe televizoare și nu numai pe televizoare, se desfășoară o adevărată campanie de decredibilizare a DNA-ului, care ar fi devenit, zice, poliție politică. A cui are? Dacă e în război și cu Serei, un Serei condus de omul Iohannis, știm cu toții, e în război și cu Ponta, și cu Oprea, nu mai vorbim de duoul politic băsesc cu Udrea, a cui poliție politică este DNA-ul? Toate aceste povești, cu sau fără spioni, prezentate fie mai obiectiv, fie mai partizan în media de la noi, influ influențează, să știți, de, mult, de multe ori opinia publică. Decisiv, mai ales că suntem un an electoral, dar nu numai de aceea, zic eu. În primul rând că poziționarea noastră a tuturor, a opiniei publice, pro sau împotriva luptei, împotriva corupției, va conta în ceea ce se profilează ca un plan de modificare a legislației penale despre care v-am mai vorbit. Modificări la legea aia avocaților, pe care le așteaptă, de exemplu, Victor Ponta sau Danșova. Sau modificări la codul penal. Pot avea loc înainte sau după alegeri. Totul depinde de deferența sau de indiferența noastră a cetățenilor față de acțiunile de ului și, bineînțeles, toată această atitudine ne poate aduce candidați penali pe listele electorale, pe care oamenii să-i voteze ca pe primarul ăla de la Baia Mare, că au văzut ei la televizor că DNA-ul e poliție politică și deci nu contează ce face DNA-ul. Până la urmă asta contează cel mai mult și către asta voi duce, de fapt, dezbaterea de azi. Unii spun că lupta anticorupție durează de prea mult timp și că au obosit. Eu vă întreb doamnelor și domnilor cât va conta atunci când veți fi chema să votați un nou parlament faptul că un partid are pe liste sau un conducere, de ce nu, persoane care au probleme cu legea. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment pentru a intra în direct. De asemenea ne puteți urmări live, video live și pe site-ul FM, pe site-ul BiziDay.ro sau pe toate conturile noastre de Facebook. Bună ziua, Aurelian! Bună ziua! Vă ascultăm! Îmi pare foarte bine să te aud și încă un subiect uh, foarte interesant. Uh, aș vrea să fac uh, foarte pe scurt trei observații. Uh, prima dintre ele, uh, suntem în Europa. Dacă suntem în Europa, cred că lupta anticorupție care este o luptă europeană, nu se întâmplă numai la noi, ar trebui să se poarte după reguli similare. Uh, constat o diferență foarte mare de timp între anumite fapte sau presupuse fapte și momentul în care apar aceste dosare 5 uh -huh. ani, 7 ani, 8 ani 10 ani de zile Au fost și astfel de cazuri, e adevărat Și asta mă duce la observația numărul 2 uh, Cineva ține a... dosarele alea și le scoate când are nevoie de ele Nu atât de direct Poate puțin mai pe ocolite și o să rog să mă ascult foarte pe scurt Foarte multe dintre aceste dosare sunt atribuite unor persoane publice Persoane publice cu funcții foarte serioase și consistente. Uh -huh. Toate aceste persoane, cu siguranță, au fost supravegheate în bine. Nu neapărat supravegheate ca să vedem dacă greșesc de toate serviciile. Mm, Introduceți aici o prezumție. Nu sunt convins că e așa cum spuneți dumneavoastră. Uh, adică, da. adică dumneavoastră presupuneți că în momentul de față serviciile secrete... Supraveghează toate persoanele Publice din România Că ce? Persoane publice importante Cu funcții executive și de decizie Da, într-adevăr este o prezumție Dar asta nu mi-o șubrăzește raționamentul Ce vreau să spun mai exact Poliția în România are și un rol de prevenire Mie o, mi s-a întâmplat Poliția? Rațional, poliția să fie oprit de un domn polițist Care m-a avertizat da. Și m-a lăsat să circul mai departe Foarte frumos, după foarte mulți ani În care trebuia să întâmple asta Anaful are un rol în România, conform noului cod fiscal, da. de ajutor al contribuabilului și sfătirea contribuabilului. Procurorii a... nu au un astfel de rol dacă acolo vreți să ajungeți, Aurelian. Ar fi rău. Nu! S-ar amesteca lucrurile, domnule, mare atenție! Parchetele fac parte dintr-o altă putere în statul de drept. Justiția, care nu are legătură cu puterea executivă, nu trebuie să aibă legătură cu puterea executivă din care fac parte și Anaful și poliția, și ce spuneți noastră. Deci să ne înțelegem, ca să fim cu toții foarte clari Ai călcat pe bec, a venit procurorul Până atunci procurorul are altă treabă El trebuie să prindă infractorii Ăsta este rolul lui Mă înțelegeți Apoi, ce vă spun Nu aparat procurorul, ci poate alte servicii Sau alte instituții Nu, sunt, nu mai sunt, i-au a... despărțit Deci nu mai au nicio treabă unii cu alții Și din ce văd acum pf, Chiar că nu mai au nicio treabă unii cu alții Mă întreb dacă nu cumva sunt într-un război unii cu alții Uh, și ca să nu mă opolizăm, discuția vreau să trec foarte pe scurt la ultima observație cea referitoare la îngrijorarea că pe listele partidelor vor apăra persoane mai mult sau mai puțin morale da. uh, vreau să spun că în am aflat uh, faptul că liberalii vinerea trecută din Constanța organizația din Constanța a anunțat că nu vor mai candida actualii parlamentari niciunul un lucru extraordinar din punctul de vedere al modului în care se desfășoară pe ecran astăzi toate problemele. N-am auzit această informație, poate de la nivel de Constanța, premier, ziceți. Înseamnă. La nivel de Constanța sunt convins că vor fi și alte organizații care vor urma acest exemplu. Ceea ce vreau să subliniez este că în Constanța vom avea parte de parlamentari liberali, Persoane noi, mare parte dintre ele care nu au funcții politice importante și care mare atenție Și le-ați făcut și reclamă politică liberalilor. Nu știm dacă așa stau lucrurile la toate celelalte partide. Vă mulțumesc pentru uh, telefon Aurelian. Dezbaterea ați răspuns cumva la întrebarea pe care am uh, am pus-o eu chiar dacă v-ați folosi de această emisiune ca să faceți reclama liberalilor. Până la urmă fiecare e liber să gândească cu, cap, cu capul lui. Întrebarea v-am spus este un pic alta. Ea se referă la atitudinea noastră a tuturor vis-a-vis -vis, de anticorupție și de ceea ce ne dorim de fapt de la și noștri. 0372069599 Nicu bună ziua. Nicu? Nicu e acolo, nu? Că s aude că e acolo. Florin, bună ziua! Bună ziua, domnul Moise! Vă rog, poftiți dumneavoastră, că nu a arătat ocazia. Am înțeles. Poate probabil data viitoare va reuși. Moise, dacă, zi, ne, să... dacă ne pică telefonul, să știți că e din cauza că vorbim despre serei astăzi, la, sau mă rog, tangențial Abole, și despre SREI. Habar n-am, glumesc eu. Am înțeles. Domnul Moise, ce vreau să vă spun. Am fost uh, foarte încrezător când s-a de Neau. Și Când s-a înfiinsat de Neau? Nu știu exact. Păi când, când exact... ați fost încrezător atunci? Când am aflat că s-a înființat de uh -huh. uh, uh, Iertați-mă, spun... Iar... florinda, vă decredibilizați în momentul în care faceți o astfel de afirmație. Că, de deci nu, nu știți probabil. când s-a înființat dna -ul. Nu știu, domnul, mai exact să vă Ce vârstă aveți? 34. Erați mai tânăr, mult mai tânăr pe atunci S-a înființat Am prin 2002-2003 S-a înființat de fapt Parchetul Național Anticorupție Anticorupție, exact Care n-a avut cine știe ce rezultate După care el a fost reformat mai târziu În 2006, dacă nu mă înșală Memoria exact data În direcția Națională Anticorupție Care în ce n-a avut mulți ani de zile Niște rezultate extraordinare Am înțeles, da Vreau să vă spun că la momentul când DNA-ul s-a înființat, am fost foarte încrezător. Să vă spun de ce. Pentru că m-am gândit că copilașii mei vor duce o viață mai frumoasă. Dați încet radio-ul ăla. Dați încet radio Să știți că nu o să ne dea DNA-ul niciodată de mâncare, nici nouă, nici copilașilor noștri. Nu, domnul Moise, nu ne dă dna de mâncare. Într-adevăr, aveți dreptate, dar mai sper pește din hoții ăștia care ne-au invadat țara, domnul Moise. Okay. Îi mai caută, îi mai caută, sincer. Deci, mie mi se pare la ora actuală că nimic nu merge în țara asta, credeți-mă. Când deschid televizorul, văd o știre de genul. Sta furat nu știu cât, fraudă de nu știu cât. Domnul meu, eu, eu, eu v-aș întreba pe dumneavoastră, de unde sunt sumele astea imense? De unde se poate fura atâția bani? Din România, evident, din munca noastră eu, a tuturor. Mâncă, asta e o întrebare cu răspuns sugerat. Da, am înțeles, am înțeles. Da. Uh, și încă o părere să fiu cât se poate și Florin, la... de scurs la lați Florin, întrebarea este dacă merge sau nu la vot astăzi. Uh, domnul să merg. Merg și la vot. Și cât da. contează pentru dumneavoastră faptul că aveți sau nu aveți pe listele electorale niște candidați care au probleme cu legea? Contează foarte mult, bineînțeles. Mai doriți să spuneți ceva, Florin? Uh, nu, nu, atât am vrut să spun. Vă, vă să mulțumesc pentru telefon. 0372069599, 599. Andreea, bună ziua! Bună ziua, e prima oară când sunt la dumneavoastră Mă eu entuziasmul dumneavoastră Căci că lupta anticorupție A obosit, dumneavoastră păreți freș Da, nu, sunt niște departe freș După ce că azi dimineața am căutat La Unirii o oră un loc de parcare Inclusiv parcările particulare, private Adică mai, la Adamescu, la că tot vorbim de DNA, la Adamescu, cum îi zice la parcarea aia, la etajul 7, n-ați mai găsit loc de parcare? Nu știu cum să ajung acolo. E, intrați um... prin spate și vedeți că e o parcare supraetajată cu 7 etaje. Aia nu se umple niciodată, eu nu știu plină, pe aia niciodată n-am văzut o plină. Da. Vreau să vă zic așa strig la subiect. Eu aș merge, eu de obicei merg la vot doar pentru anularea votului, nu știu dacă asta contează. Uh, eu nu știu păi spuneți-mi dumneavoastră dacă a contat până acum că vația nu l-a păi avut nu, nu, nu N -a, N a contat, contat mm. Dar strict pentru orgoliu meu personal Să nu cumva să se folosească altcineva de votul meu Asta, dar nu știu dacă Asta zic, nu dacă contează E posibil chiar dacă mi Oricum să se folosească altcineva de votul meu Și sincer eu nu știu pentru ce votăm Nimic nu este cum trebuie Ni se arată la, la televizor un teatru din punctul meu de vedere de doi bani Că s a furat uh, decutare, cutare, că îl arestează vreo două săptămâni, trei săptămâni După aceea ce se întâmplă, unde sunt banii furați, de ce sunt arestați sta, sta, sta, Stați, de... stați, stați, să, să ne înțelegem da. Deci arestarea, măsturea, măsura arestării preventive Poate face parte la un moment dat din, din procedura cercetării după da. care procurorii trimite în judecată dosarul. Mai un pic, în justiție, nu zica ce. Că nu este. Știu care procedura. Păi și atunci Când... de ce vă mirați că nu ceaș vrea să stea trei ani un om în arest preventiv, cât și se nu, judecă nu, dosarul vrea, sau ce? Eu aș vrea ca aceste dosare unde se constată că se fură să fie judecate mai cu celeritate și să se ia bani, să se ia prejudiciu. Păi Ceea și nu se ia bani? Că... Eu nu am văzut la nimeni să seama. Păi, cum lucrați altățiim, mă ce noastră în justiție? Nu pot să vă zic, nu este treaba. Păi, păi nu, ia uitați-vă dumneavoastră că cel puțin dacă vorbim de anticorupție, acolo unde. Acolo există chiar un departament, de adevărat, funcționează, nu de foarte mult timp, care se ocupă exact de chestiunea asta. În momentul în care a început urmărirea penală împotriva cuivă, și blochează niște sume, astfel încât gechează, să nu le poată. Asta nu înseamnă că s-au recuperat asta. Ele se recuperează prin se poate... sentință definitivă, că da, avem democrație exact, în țara noastră. Exact, sentința definitivă! Dar eu nu am văzut să pune Adică nu am văzut nicăieri să-mi spune Spre exemplu, lui X i s-a luat toată averea Din contră, ei sunt arestați la domiciliu În imobilele lor de 2 milioane de euro De nu știu sute. Vă Da, nu, sincer Sincer, eu lucrez la. Știi cum e? Îți plătesc rate la banca, înțeles? Aici... de nevinovăție, Andrei, este sfântă și până când un judecător nu spune definitiv X este din vinovat și trebuie să-i confiscăm această sumă. Experiența nu se aplică în mare parte decât la cine trebuie această prezență? Vă zic sincer. Bun, deci ce faceți în continuare cu votul al dumneavoastră pe care l-ați anulat până acum? Îl -anulez. -anulez. anulați. Da. Pentru că nu v-a convins lupta anticorupție? Pentru că nu am pe cine să votez. Vă mulțumesc pentru telefon. Mihai, bună ziua! Mihai? Da. Bună, ziua, bună vă ziua, Stimate domn, lupta asta anticorupție e un fel de teatru ca să iau ochii la prăjit. Pentru că, ce spunea și doamna de dădănainte, nu știu dacă s-au uh, confiscat sau s-au recuperat două din toate astea prejudicii care sunt. Uh, Miliarde dacă Sigur că nu s-au recuperat adunăm, toate prejudicile De acord? Dacă le adunăm pe toate Sunt mai mult decât am împrumutat noi de la femei De unde puteți trage concluzia Că mai bine nu mai facem nicio luptă anticorupție? Nu N-a zis nimeni așa ceva dar trebuie. Să păi n-a zis altfel. că e un teatru la, fra, la fraieri? Păi Încerc să vă citesc exact Da, așa e Și eu intru în categoria aia Deci nu e nicio problemă Problema este alta Dumne? Nu se poate mai puțin spectacol, și să se lucreze puțin mai repede, să se ajungă mai repede la acea finalitate cu recuperarea prejudiciilor. Și cum s-ar putea, putea face mai puțin spectacol în opinia noastră? Cel puțin DNA are o, are o plăcere sadică. Să-i scoată cu cătușe în față la reporterii de la televiziune. Reporterii, reporterii stau în jurul clădirii de neaului, asta e adevărat. Deci propune să le interzicem reporterilor să nu, stea în jurul de nu, neaului, sau să nu-i mai de scoată de de cu de de cătușe? Ce? Nu, nu. Dar de ce? Ăla e, a omorât pe cineva pe stradă. În schimb, îl scoate cu cătușe ca făcut de lapidare. Ok, dar pe la care au omorât doi oameni pe șosea... Așa. Îl, are, îl ia poliția E da, diferență de intenție Și mâine dimineață îi dă drumul Că nu prezintă pericol public Pentru că n-a vrut poate să o moare Pe cineva într-un accident da, și după De zice accident din nou. După trei zile conduceți... Asta este ce spuneți. După nou, astfel de accidente se suspendă. Nu e adevărat, se suspendă permisul. Sunteți rău intenționat, Mihai, mi se pare mie. Nu sunt, dar a condus din nou fără permis. Deci având vă dați seama fără unde fără am ajuns -am, noi cu discuția. Rău, Mihai, eu vă întreb dacă dumneavoastră când mergeți la vot, țineți sau nu țineți cont de corupția normal sau nu a... a legătorilor. Normal că țin cont dacă pe listă există unul singur. Eu să zicem că vreau să vă Partidul X uh -huh. Dăm nume că nu se poate Da, bun Eu vreau să vă... Ba, se poate, numai să nu faceți posti. reclamă din aia, mă înțelegeți Nu, nu fac niciun fel de reclamă De i dreacu cu tot ah. <laughs> uh, okay. Da, scuzați, scuzați expresia Vă ier, că uh, fost simpatic Da uh, Am un partid în cap, da, vreau să-l votez pe ăla Nu știu, am eu așa o simpatie Pentru un anume om de acolo Dar dacă face parte din listă Unul singur Care știu că are dosar cuvântul meu donare că nu mai votez. Hm. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599 Petruț, bună ziua. Bună ziua, Amose. i-ați ascultat pe cei care au vorbit înaintea noastră? Da, am ascultat sincer ultimii doi. Așa. și tind să dau dreptate și doamnei și domnului în sensul că... Nu cumva suntem așa mai mult gura de noi? Uh. Știți? Nu știu ce să vă zic că... S-a mai dovedit că... să știți în, și în alte ocazii Că românii una spun și alta fac Inclusiv la vot păi, Până acum Faptele așa arată Pentru că Vreau să vă spun Exact cum a spus domnul Pe listele Care celor care partidului Sunt oameni și oameni deci Partidele au un interes să trimită în Parlament Sau mă rog Indiferent unde anumite persoane și atunci cei care sunt cu dosare sau mai mult sau mai puțin murdar, ca să zic așa, sunt trecut alături de niște oameni care sunt, într-adevăr, competenți și uh, cinstiți. Și atunci da, au... din păcate, asta, asta este mecanismul listelor eu am fost păcălit la niște europarlamentare, adică mi-am asumat păcălelea. Vreau să votez un anume europarlamentar, care nici măcar n-a fost trecut primul pe lista unui partid, dar m-am dus și mi-am asumat. Am votat și ce nu voiam, pentru că ăsta e mecanismul listelor. Dar atunci, cum am putea, cum, atâta timp când nu există o reglementare în sensul ăsta, cum am putea să trimitem anumiți oameni sau persoane care, într-adevăr, pot să facă diferența în momentul când ajung într-o anumită poziție de decizie sau... Uh, să poată să facă ceva, de cei care... Introduceți -te o temă foarte interesantă în discuție, pentru că, într-adevăr, ce faci atunci când pe lista unui partid e unul, corupt, unul singur? Mai votezi sau nu? Eu, personal, am votat, pentru că, în general, am încredere că, la un moment dat, vor fi pe liste, sau oamenii se vor trezi și vor pune pe liste mai mulți oameni cinstiți, decât necinstiți. atunci majoritatea să decide. Deci dacă sunt mai mulți oameni cinstiți, s-ar putea, într-un fel, să decide și să iau niște decizii. Depinde. Noi românii mai avem o zicală care zice ajunge o butrugă la un oale. Nicoleta, bună ziua! Bună ziua! Păi, din păcate, să știți că pentru mine, cel puțin, Partidele politice pe care la toamnă va trebui să le votăm pe liste Sunt prăbușite Dacă se pot pune niște ghilimele Pentru că sunt, am, am tot văzut Există corupți sau, mă rog mă... Toate au probleme, aveți dreptate din punctul da. ăsta de vedere da. Na, Dar atenție, a... atenție sunt că... unii care au avut o atitudine Atunci când unul de al lor a avut uh, probleme cu dna și alții care au avut altă atitudine, care au făcut scut în jurul lui. De, dau un exemplu acum, zic. Da, e adevărat, e adevărat, e clar că distinția asta am făcut-o eu deja. Dar să știți că eu îmi pun o mare problemă, că la toamnă vreau să mă duc să vot, la iarnă, vreau să mă duc să votez și e prima dată în cariera mea de votant în care eu nu cred că o să am cu cine să votez. Mm. Cariera de votant mi-a plăcut asta. Stați că e de vreme, încă nu. Deci să știți că după. Eu sper, eu sper că va mai fi vreme și eu cu ocazia asta aș face un apel la, la media, la cine are informații, la DNA, la toată lumea care poate să ne, să ne ajute să ne hotărâm. Adică nu, nu, să nu, nu, nu la DNA. La oricine, bună... numai la DNA, nu să ne ajute să ne hotărâm. Oricine no, nu mai de neaul. De dacă... nea cu treaba lui, să ne înțelegem. Mă rog, să-și facă treaba de neaun, într-adevăr, dar să știți că mi-a arătat în ultima vreme foarte multe lucruri. De-a zic, de ea l-am pus acolo împreună, dar dumneavoastră, nu dați în mod personal, dar și dumneavoastră, media întreagă să ne ajute să ne decidem, pentru că altfel sunt în situația de a mă duce la vot și de a pune ștampilele pe toate partidele, în așa fel în să nu iasă... Da, de nervi, bineînțeles Nicoleta. Eu mai sper, vă spun da. sincer Mai sper că Mai sper puțin așa Odată cu schimbarea ministrului de interne Sper că spiritul ăsta De, de funcționar corect European va reuși Să-l să transmită cât mai mult în, în teritoriu, știți? Să fie alegeri corecte, corect organizate Și la numărătoare acolo Să nu iasă cum a zis cineva Nu contează cine votează, contează cine numără Nu știu că deci? depinde asta de Ministerul de Interne, ce spuneți dumneavoastră, ar putea depinde de Ministerul de Interne dacă sunt aprobate niște norme. Despre asta o să mai vorbim. Însă, până atunci, Nicoleta, aș vrea să vă mai spun un lucru. Uh... Au apărut după alegerile, scuzați-mă, după ce s-a întâmplat în colectiv, deci în ultimul an, au apărut peste 40 de Deci 46 dacă nu mă înșel, partii de noi. Multe dintre ele însă, pentru că așa e legea electorală, nu vor putea intra pe liste, că au nevoie de 180.000 de semnături. Sunt partide de 10 sau de sute de oameni, reprezintă un alt început, sau pot reprezenta poate un alt început pentru democrația din România, dar care sigur că au o problemă majoră a un baraj mediatic pe care nu-l pot trece mai ales în ceea ce privește televiziunile. Depinde până la urmă de fiecare dintre noi, de dumneavoastră, de mine, de toți. Să ne uităm, să căutăm, să aflăm cine sunt, dacă ne potrivim, ce spun, ce au de gând să facă cu țara noastră, iar după aceea să votăm. România în direct la Europa FM. Te ascultăm! 0372069599 Vorbim despre lupta anticorupție Și despre cât va influența ea alegerile din acest an Sau cât contează mai bine spus în opțiunea dumneavoastră de vot Bună ziua, Cosmin Salut, Moise Voi încerca să fiu foarte scurt Îmi place DNA Sigur că sunt multe lucruri pe care... Nu are cum să-ți placă DNA nu, Îmi place ca idee lupta anticorupție Îmi place organismul care face chestia asta sigur că multe lucruri și vorbitorii dinainte au spus. Poate că reușim să le facem mai repede, poate că ar trebui să se întrebe DNA-ul cine de la finanțe nu recuperează, poate că sunt câteva lucruri de genul ăsta. Acum la finanță uh, să știți că recuperările e un blocaj uh, intenționat, un blocaj uh, de -aia administrativ. De fapt, el a fost legislativ, acum e administrativ. Ușor, ușor se vor debloca și alea, cred. Da, și spun că poate merită cineva să se uite putin și în ograda celor care ar trebui să recupere. Dar încă o dată să nu așteptăm de la DNA mai mult decât poate face. DNA-ul aleargă DNA mari corupții, ăsta e jobul lui. Okay. DNA-ul sau altcineva. DNA-ul nu face de legi, DNA-ul nu administrează ui. Ministerul de Finanțe sau ANAF-ul, DNA-ul se ocupă cu altceva. El prinde mari corupții. Așa care scrie în fișa de corupție și în finanțe? E, acolo, dacă există, sigur că trebuie să se miște DNA-ul. Au okay. fost cazuri. A fost tu ANAF, gelul Gelu Diaconu, de exemplu, știți, cazul cu romii, da, da, cu banii da. pentru romi? Vă urmăresc cât pot și încerc să mă pun la curent. Acum, în ce măsură va influența dna uh, Pe dumneavoastră de personal, azi, adică nu vă, nu vă cer pe să faceți o analiză. Pe mine, Așa. Pe mine personal. Uh, nu va influența. Însă ce voi face anul ăsta, cu siguranță, poate că ar trebui să facă și alții. Nu voi mai vota răul mai mic. Asta nu voi mai face. Nu să că Să știți că nu o să candideze Isus nici anul ăsta. Cu siguranță, că nu depoate poate și numai în concepția biblică a fost cel mai bun. Deci, Cosmin, pe listele alea electorale avem politicieni. Unii sunt mai buni, alții sunt mai răi. Eu am metoda mea. În măsura în care timpul mi-o va permite, am să încerc să-i studiez pe toți. În ce sens? O simplă căutare într-un motor de căutare al numelui, al numelui candidatului îți va spune câteva dintre faptele lui. Îți va spune Poție ce s-a scris de despre el. Va... s scris, e, sigur. e frumos asta cu Google. Cosmin, promit să da, vă ajut. să cred. <laughs> promit să vă ajut în demersul dumneavoastră. Până la urmă ăsta e și rolul nostru al jurnaliștilor, nu? Suntem în slujba dumneavoastră să vă aducem cât mai multe informații. Nelu, bună ziua! Bună ziua, Nelu! Bună ziua, Moise! Îmi cer scuze că, uh, probabil, voi spune câteva lucruri, nu, nu vreau să lovesc uh, neprincipial sau... Uh. Aș vrea să spun că, sincer, personal și chiar cu mulți discut pentru că lucrez într-un domeniu care, uh, în care se perindă foarte multă lume, uh, ne-am pierdut speranța în DNA, tocmai pentru ceea ce spunea mai devreme antivorbiturii în sensul că prea mult se trăgânează cu luarea deciziilor finale atât de, de definitivarea hotărârii la procesele respective cât și recuperarea prejudicii. Pai nu, deci încă o, dată, încă o dată, Nelu, precizez, după ce au terminat dosarul cei de la DNL trimit la instanță. Acolo, mai Dar departe, un curs... Să, ar trebui, zic eu, să fie o cum să zic, o limită a dosarului. Eu v-aș spune că m-am judecat pe o, pe o chestiune foarte minoră 4 ani și 9 luni pe o chestiune de... Pentru că asta este justiția din România, da, este adevărat. Avem probleme în găsirea justiției în tribunal. Sunt foarte aglomerate, sunt... Da, dar trebuie atunci ministrul justiției să, să gândească altfel chestiunea asta. Eu pe un litigiu de ca 4 ani și 9 luni, am câștigat, dar vă dați seama că nu a fost destul de confortabil. Și dacă ar fi intrat un dosar cu nu știu de la anticorupție în fața dumneavoastră, bine, vorbesc că amestec lucrurile aici, că dumneavoastră ați avut o cauză civilă, iar alea sunt penală, dar să presupunem că astea cu corupție au prioritate, nici ce știu eu chiar au, dar să presupunem na, că intră și peste dumneavoastră, nu v-ați enerva? Da, da, dar vreau să vă spun că foarte multe deranjează pe toți oamenii din țara aceasta faptul că s-a decimat industria, s-a decimat agricultura și au decimat-o ai noștri, știți că stai, a fost stai, stai, stai, stai, stai, stai, că vorbeam bine, despre dar... altceva, Nelu Eu înțeleg ba că... Eu da. Au făcut aceste să zicem, de lapidări și tot felul de chestiuni i-a găsit DNA-ul și tot se tărăgănează. Și vă mai spun o chestiune, ca să trec la cealaltă, deci de la vot, mm -hmm. uh, având în vedere faptul că foarte multă lume nu mai crede că se mai întâmplă ceva sau că se vor lua măsuri cu cei care, uh, mă rog, au defilat, cum au spus uh, cei dinainte, cu cătușele pe mâini sau când uh, cu sacoșii de milioane de euro, știți unii săraci unii oameni n-au ce, ce pune în farfurie. Da, dar nu știu da, de ce această concepție. De deci, încă o dată, din contra, aș spune, în ultimii ani, numărul condamnărilor definitive a crescut foarte mult. De unde această idee, domne. îi defilează pe acolo, după care nu se întâmplă nimic? nu e adevărat. Poate asta vi se spune la televizor. Cristi, bună ziua! Cristi! Cristi, Hello? da, bună ziua Cristi Hello? Bună ziua, bună ziua, prima dată în direct Vreau să spun că că apreciez foarte tare emisiunea și prezența ta ca și moderator La întrebarea emisiunii vreau să răspund că o să mă duc la, la vot În limita disponibilității, adică sper să fiu în țară, Dar, nu știu, în legătură cu alegerea care o voi face, nu știu ce să zic eu nu v-am întrebat pe cine votați. V-am întrebat în ce măsură faptele legate de corupție sau suspiciunile de corupție ale celor care candidează vă influențează mersul la vot sau votul? Evident, evident. Am 31 de ani consider că sunt destul de bine informați. Evident, evident, dar după spune. aia o să ne trezim fix cum ne-am trezit și în 2012 și în 2016 pe la locale cu aleși, primari, cu aleși penali, cu primari penal și așa mm. mai departe. Dar toată lumea zice uh. evident, evident, pe mine chestia asta pf, mă interesează, Îmi știi Eu nu, nu cred că intru în masa aceea ușor manipulabilă. Adică dacă am o informație că o persoană a fost suspectă măcar, evident, nu, nu, nu mă voi gândi să-i dau votul, imposibil. Eu mă gândesc un pic mai profund la problema asta politică. Mai mulți ani am încercat să, să învăț cât mai multe și la un moment dat chiar să mă implic. Am evitat și mă bucur că am făcut asta. Nu de altceva, dar toți cunoscuții mei care au făcut asta au fost dezamăgiți. Cei Fii? care au intrat în politică, ziceți? Da. Și acum da. doamnă v-ați gândit să candidați? A, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Eu m-am gândit, evident... La, la nivel mic, ce poți să faci într-o organizație de partid, dacă te potrivești cu partidul, dacă poți să faci ceva bun, dacă poți să aduci ceva bun. Practic, nu există nicio Ați intrat într-un partid, asta spuneți. Uh, ați intrat într-un partid? Nu. nu n ați intrat dar că n-ați găsit am, niciunul curat, sau? Nu am găsit niciunul care să sprijine inițiativa, să sprijine uh, niște fundamente, nu știu, corectitudinea ce se întâmplă în partid de ceva în genul... ai similar cu ce se întâmplă într-o firmă mică unde este un patron, de obicei mare și metier, care face ce vrea el. El hotărăște meritocrația. Nu există. Da, nu nici, există, nici în partidele astea noi n-ați încercat. Partidele noi? Da. Păi, dacă e să vorbim de partidele noi, cred că o să ajungem la o discuție despre partide fake care sunt concepute. Poate exa fi. Exact. Poate fi ce spuneți dumneavoastră, dar vedeți și uh, genul ăsta de ștampilă pusă tuturor. Gata, doamne, toți sunt uh, niște firmulit, niște SRL-uri cu un patron. N -n Nici asta nu e ok, adică închide orice fel de dezbatere pe această temă. Până la urmă, partidele sunt organizații democratice în care contează ce spun oamenii de acolo, mă gândesc. Bună ziua, Dan! Bună ziua, măi, să mă ziua, mă Câteva aspecte pentru un cu foarte mult. În primul rând, aș dori să văd la un sitem de vot, din care stai un vot negativ. De exemplu, dacă e o listă cu 10 chestia asta. cumulează mai... un număr. Așa. Dacă e cineva pe listă, vine asta cu listele, nu prea mă încântă nici pe mine. Dacă partidul pe respectiv primește un vot negativ, 70.000 de voturi anulate, da, de aia, să nu mai să 70.000 de voturi pe anulate, acolo. deci anulează PSD-ul, PSD anulează psd toate celelalte partide, dacă e nu, nu, nu eu, bă, ce, eu ca în ca idee, mi nu se, ca idee se, care se care pare o idee foarte azi. proastă, iertați-mă. Încalcă niște drepturi până la urmă fundamentale. Asta cu să alegi da, altfel, cum, să candidezi, să să delimitezi persoanele care nu sunt pe placul alegătorilor Votând alte adică persoane, <laughs> da, iertați-mă, deci nu vă pune nimeni -i, să nu-i votați pe unii, ideea e să-i votați pe unii, -i, nu, -i, nu -i, să nu-i votați pe alții ea e ideea, dar nu toată lumea gândește așa Păi, da, fiecare, e, fiecare, vor... fiecare pentru el, ca și la democrație, nu fiecare gândește pentru el și își exprimă votul, nu aia înseamnă democrație Și alta astfel, care sigur nu o să fii de acord cu mine, n-aș dori ciclul electoral mai des Clar, I, că i, să fie Eu de de mi-aș dori că mai rare, da Exact. <laughs> exact la asta mă referam. Deci vreau de să, să fim așa tot -a. timpul în campanie electorală. Nu neapărat de asta. Am avut o discuție acum un an de zile cu un profesor universitar. Eu sunt la facul. Și dumneavoastră este de dincolo de pe stăcut, Basaradan. Uh -huh. Și l-am întrebat legat de to mai ce se votați pe Brice, pe și eșirea Marea Bixană din UE Și dumneavoastră m-a întrebat pe mine de cât eram votat. Îmi pare cum ești vreoșinat. Și n-ați spus că de două, trei ori până acum. Și îmi spune, n-ai cum să mergi pe bicicletă dacă nu -mi veți a merge. Bios, Propunea ce de genul ca o dată la 2-3 ani de zile, adică democrația, să se facă prin vot și să învățăm să fim responsabili pentru, ce, pentru ceea ce votăm. Noi ca române avem părția să ne ascundem în spatele altora. Nu eu l-am votat. Da, dar nu asta e soluția. Deci probabil că, probabil că avea dreptate cel care v-a spus asta, Dan, dar gândiți-vă că e de fapt o păcăleală. Nu o să ardem în felul ăsta niște sute de ani, făcând tot timpul campanie electorală, nu știu, cu alegeri odată la doi ani, să spunem Nu o să putem arde 200 de ani de democrație De practică, de exercitarea democrației Pe care le-au alte țări la care aspirăm și noi Ovidiu, bună ziua! Alo. Bună ziua, vă ascultăm Bună ziua, mă numesc Ovidiu Da Sunt de și nu foarte prost Vorbiți un pic mai aproape de telefon Să ieșiți de pe hands Pentru că s de foarte rău Ovidiu Două secunde, două secunde. Două secunde, sunteți tot din Moldova. Alo? Da, iată, altceva. Îmi cer scuze. Așa. Uh, cer, scuze. Uh, sunt de parte de țară și, sincer, ascult emisiunea în care zi, România în direct. Mobile UK scrie aici, în dreptul noastră. Exact. Ok. Uh, am, o, am o întrebare care mă, mă, mă frământă de ceva timp. De ceva timp încoace tot uh, apar la televizor, partidele politice, partidele politice, la radio, la fel, partidele politice, oameni. Întrebarea mea este, în momentul în care sunt investiți, indiferent unde, în, uh, indiferent unde, sunt în în funcții publice, sunt acel jurământ, un jurământ jur să da. respect legislația. Da. Aceste jurăminte sunt doar așa de a fi poti... Sunt nu oameni și ei, ca noi toți. Dacă toate jurămintele s-au respectat, n-ar mai exista divorțuri. Da, ok. La gândul să m-am dus mai înainte. <laughs> uh, nu. De ce deci, propuneți? Un sincer? Da. Uh, de exemplu, în uh, cazul Black Cube sau ceva de genul ăsta. Black uh, Cube, da. A, da, acel uh, personaj care a fost uh, prin uh, SRI odată ce ai depus și români și ești militar, înseamnă că vrei să ajungi seara, indiferent cum ar fi. Cu mai mult sau mai puțin din panta ta. Așa. Dar nu încerca să tragi trage oamenii pe Omul l-ai trimis în judecată de către DNA, v-am zis, într-un dosar de corupție. Atât. E trimis în judecată și atât. Începarea păi mea este, dacă, tot, dacă da. tot ai lucrat în serie, ai fost în funcție în care și aperțara și nu știu cum ar fi. Dom'le, ăla e un infractor, să mă înțelegeți? Ăla e un infractor. Întrebarea, adevărată întrebare acum este în ce măsură el a încetat să mai fie soldatul cuiva după ce a plecat din SRI? Al unora de pe acolo, al serviciului, al altora din altă parte, asta este adevărata întrebare acum. Eu nu cred că un ofițer SRI, indiferent cât de șpăgar ar fi el, cât de eficient șpăgar ar fi el, ar avea banii să plătească Black Cube. Da, asta e o chestiune la care vor răspunde procurorii, dacă vor reuși vreodată să răspundă. O video încerc scuze, scurtez discuția cu dumneavoastră, precis faptul că ne-am sunat mai din Marea Britanie, dar se aude foarte rău. Daniel, bună ziua! Bună ziua, domnule Moise! Vă ascultăm! La întrebarea emisiunii dumneavoastră de astăzi, da, merg la vot și da, contează, adevăr dacă persoanele de pe listele partidului pe care vreau să-l votez sunt implicate la anumite fapte de corupție. Sigur, nu o să-i mai votez. Însă întrebarea mea e alta. De ce li se permite acelor oameni să fie în continuare în partidele respective? Pentru, Pentru că, că dreptul... Care... Stați, să fie în partide sau okay. să candideze? Să candideze. Să candideze, de una, să fie în partid partide respectiv. alta. Asta să candideze, okay. candideze Partidele își fac regulile cum doresc ele. Asta cu candidatul, însă pot să vă explic. Dreptul de a fi ales, deci de a candida, este un drept fundamental. El nu poate fi anulat nici măcar de o decizie a unui procuror de începerea urmăririi penale sau de trimitere în judecată. El poate fi anulat de o instanță printr-o sentință definitivă. Asta face parte din regulile democrației să respecti drepturile fundamentale și da, orice om până când nu e condamnat definitiv este prezumat ca nevinovat. De ce mă întrebați, doamne, de ce îi se permită să candideze? Întrebarea e de ce îl alegem. Votul, votul nostru, votul românilor, e influențat la un moment dat de persoane de o... Păi și e vina fustă, noastră sau e vina persoanele lor? Persoanele neinformate. Păi să punem mâna să se informeze că fără informare corectă a electoratului nu există democrație, să știți. Perfect de acord, Să cei din mediul rural, rural sigur niciodată nu o să fie informați și de fiecare dată o să meargă să pună Atunci poate ar trebui să ne gândim da, cum urbanizăm mediul rural. V-ați gândit ar la bui, asta? Cum ridicăm bui, mediul rural astfel încât nu să fim și noi o țară mai coerentă din punct de vedere democratic? De ce să puneți problema să anulăm niște, uh, niște drepturi fundamentale, ceea ce ar anula democrația, ca să ne scuzăm noi că nu ne informăm? Vă dați seama? Nu, mi s a fi părut un pic normal, la fel timp cât e cercetat penal. Da. acea persoană e cercetată penal să nu mai văd dreptul să Vedeți, tot. aici Numă sunt după ce s-a finalizat acea cercetare, iar persoana respectivă a fost declarată nevinovată, perfect de acord să se întoarcă pe listele de vot. Din punctul ăsta de vedere, de ce eu nu sunt de acord cu asta? dar vă mulțumesc pentru opinie, Daniel. Vreau să precizez așa că, în momentul de față, Constituția noastră este și oarecum depășită din unele puncte de vedere, pentru că părinții Constituției nu și-au. mă refer la menținerea, de exemplu, a unor ministri pe funcție. Atunci când sunt cercetați, s-au penal sau trimiși chiar în judecat. Părinții Constituției nu și-au imaginat că e posibil așa ceva într-o țară civilizată. Nu și-au pus problema. Băi, un ministru poate să fie cum a stat felicu. A, a stat pe funcție până a plecat, până a plecat la pușcărie. Nu e de conceput așa ceva într-o țară civilizată. Din păcate nu mai avem timp să mai vorbim astăzi. Emisiunea se termină. A fost o emisiune interesantă cu o temă care sigur va reveni în dezbaterile acestei toamne aici la România în direct. Pentru că eu vă asigur voi face tot posibilul pentru a vă informa cât mai corect astfel încât dumneavoastră să votați pe cine în cunoștință de cauză, pe cine considerați că vă va reprezenta mai bine. Ați ascultat România în direct! La Europa FM O emisiune susținută de Banca Transilvania